Csalog Zsolt, cigányon nem fog az átok. Részlet Mert van ám cigánban milliárdos is, Meg, ó, volt a cigányoknak még királyok is, No, ez csak egészen kis ideig. Ment egyszer a cigán hazafele, Mert lakodalomba muzsikált, Azt így a ment házafele a hegedűjével, Íhes is volt szegény, meg, fázott nagyon. Ozt a setídbe eltévedt, ozt beleszakadt a vízbe, derékig. Ozt, hogy ott vergődik, má, nyakig van a sárba, majd belé fúl. Egyszer csak ott hó hófehér hajú kis öregember. ost azt mondja a cigánnak. Na cigány, azt mondja, fázol? Hát, bizony, fázok, kedves uram. Meg – Íhes is vagy, cigán. – Bizony íhes vagyok, aranyos uram? – azt a cigán. – Na, mit szeretnél jobban? – azt mondja a öregember. – Enni szeretnél inkább, vagy melegenni? – Osztókos volt a cigán. – Szalonnát sütni szeretnék, drága jó uram? – azt mondja. – Mert gondolta, hogy akkor melegedik is, meg jól is lakik. Jó van, cigán, csináljad akkor, azt mondja a hófehér hajú öreg, mert a jó Isten. Meg is lett rögtön, kim volt a cigány a vízből, sütötte a szalonnát, melegedett, jól lakott. Nézi közben az öregember, lássa, hogy milyen íhessen eszi a cigán a szalonnát, meg milyen fagyossan melegszik, Megsajnálja nagyon. Azt mondja neki Na cigány, mit szeretnél még? Jaj, uram, azt mondja a cigány, szeretnék nagy gazda lenni. No, legyél akkor nagy gazda. Azt alig, hogy kimondta, meg is lett. Nagy gazda lett a cigány. Másnap megint megy én az öregember, hogy megnézze, mit csinál a cigány. Hogy vagy cigány? Szeretel -e nagy gazda lenni? A azt mondja a cigány, unalmas ez. Tudod, mit szeretnék lenni? Király! Ki sem mondta még? Király lett a cigán. Másnap megint az öreg ember. Na cigán, hogy mecsorod? Milyen királynak lenni? A azt mondja a cigán, neke! Nem érez semmit se. Mír? Asszony az öregember. Hát, mi a baj? Tudod, Pajtás, mi szeretnék igazán lenni? Na, micsoda? Isten. Isten? Asszony az Isten. Na mars vissza akkor a pocsolyába. Azt nyakig merült megír a sárba a cigán. Mert ez így van. Mentül több valamie van az embernek, csak annál többre vágyik. Nem csak a cigámban, magyarban is így van ez, hogy mentül jobb a helyzete, annál jobbat kíván. Most a végén zsúbsz vissza a sárba, most nem marad semmi eset. Nagyapámnak volt ez a meséje, de sokat hallottam. Nagyon szípen mesélte. El lehetett képzelni, de tisztára látni lehetett, ahogy jön hazafelé a lakodalomból a cigán, egy nagyon szegény cigán, rongyosan, töke faszakimban a nadrágból, így mesélte mindig a nagyapám, azt íhes rettentőm, mert kapott a lakziba süteményt, de nem ette meg, otthon várja a hat íhes rajkó, azoknak viszi a süteményt a hegedütokba, azt zucs! Bele a pocsolyába, hogy a csokornyakkendőjéig éltek ki a hideg sár? Ó, mikor azok a régi öregek nekiültek mesélni, Eleg bácsi, lenne most már vagy 120 is, ha élne, meg nagyapám, meg Marci bácsi, ezek a valamikori nagy cigányok. há gyermekeim, ennek ám hisztóriája van. Azt elkezdte mondani. Mondta reggelik. Marci bácsinak az egész cigánváros hordta az ennivalót, tojás, szalonnát, kenyeret, minden csak, hogy meséljen, már rendesen ebből ílt az öreg. Azt milyen ravasszan csinálta, hogy addig húzta a mesét, addig nyújtotta, hogy nem lett végéneki reggelik. Mindig maradt a másik estire is belőle.